se vas odriče, mene se odriče. Ako se mene odriče, odriče se onoga koji je mene poslao. Vratiše se pa pak torica sa radošću govoreći Gospode i demoni nam se pokoravaju u ime Tvoje. A on im reče veđek satano gde pade s neba ta omunja evo vam dajem vlast da stajete na zmije i skorpije i na svu silu vražiju i ništa vam neće nauditi ali se tome ne radujte što vam se duhovi pokoravaju nego se radujte što su imena ваша napisana na nebesima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 da imamo zajednicu sa srednjim angelima i arhangelima jeste braće i sestre da poštujemo Boga njihovog i tvorca njihovog Boga našeg, tvorca našeg i oca našeg i na taj način dolazimo, braći i sestre, u direktan odnos sa svim svetim angelima. Možemo poklonjenje prinositi njima i pojedinačno slaveći arhangela Mihajila. Možemo slaviti na poseban način i Gavrila ili nekog drugog серафима možemo se zahvalivati na velikoj blizi i našem svetom anđelu čuvaru ави квањајте се Господу нашему Исусу Христу на ovaj начин baš ovako kako smo danas слова Богу крнули овим литургиjskim Hodom, ulažanjem, evo već uđe smo kroz carske dverice svetim evanđeljem na ovom takozvanom malom vhodu, kad uđe smo noseći riječ Božju u rukama braća i sestra. Ono što Serafimi uhvatiše kviještima da bi dodirnuli proročka usta, Isaije velikog proroka mi hvatamo braće i sestre govim rukama hvatamo ognjeno slovo Božije i to ne samo jedno slovo nego hvatamo svo sveto evanđelju braće i sestre i sa njim otvaramo braće i sestre i nebeska vrata i ulazimo u prostor carstva Božije i mi se ...prenutno nalazimo u njemu. Sve je carsko. Car je tu. Tu je i svita carska, tu su i sveti angeli. Jer je nemoguće, braće i sese, potpuno je nemoguće da tamo gdje je car... ...da ne bude i vojska njegove, sluge njegove. A sve ta liturgija jeste prisustvo cara jeste prisustvo svih onih koji njemu vjerno sa strakom i ljubavlju služu. Tako da po učenju naše crkve i svetih otaca bogovidaca za vreme sve te liturgije angelske sile su prisutne braće i sestri. I upravo prije nego što krenemo sa svetim evanđeljem u mali vhod molimo se gospodu, vladiku gospode Bože oče sredržitelju, tvorče angela, ti koji si stvorio nebeske sile, arhangeli i angele, učini da sa ovim našim vhodom ulazkom, vhod znači ulazik, bude i vhod, odnosno ulazik svetih besjelesnih sila, koji nam saslužuju i s nama slovo slovoje, i to je veliko i uzvišeno ime. Čudesna molitva, braće i sestre, i molitva koja biva i uslišena, jer zaista ulazeći u prostor Svetog Ultara i počinjući veliko svešteno služenje i svešteno dejstvo, angeli su obavezno prisutni. I nekima od njih za vrime svete liturgije svi su prisutni i uopšte ne traže i sestre da obraćamo pažnju na njih zato se i ne pojavljaju na vidim način zato što bi se mi i ovako rasijani zbunili pa onda umjesto da gledamo u sveti presto Umjesto da gledamo u časne i predložene darove, a onda malo kasnije i u osvećene darove, dakle u samo prečisto tijelo i u samo prečisto krv gospoda našeg i vladike angela, mi bismo gledali nekog od serafima koji stoji tu pored prestoja klanjajući se tijelu i krvi njegovog gospoda. Jer i za angele, braći i sestre, nema veće časti nego da prisustuju u svetoj liturgiji, jer to je za njih jedinstvena prilika da gospoda gledaju na takav način. Jer na svetim nebesima, braći i sestre, velika slava zasvetuje i oči Serafima tako da oni jedva čekaju da budu na svetoj liturgiji sa ljudima da se nasvađaju gledanjem svetih davova i svetinje nad svetinjama dakle nebeskog hleba i božanske krvi i zato su uvijek tu ali ne pojavljaju se braći i sese na vidljiv način da se mi ne bismo odvratili pažnjom od centra, dakle od gospoda, i da ne bismo obraćali pažnju na njih, dok je sam gospod ispred nas, pred nama, položen i zaklan radi našeg spasenja. Jer to bi, braći i sestre, bila velika greška i veliki promašan. Zato se angeli trude Da nam pažnju oslobode od rasijanosti, da ne privlače pažnju na sep, nego na cara brađe i sest. Kako dobar vojnik da bude zadovoljan time što neko pažnju obraća na njega, a ne na njegovog vladnika. Sinoć u prazničnoj službi slavili smo ih, posvetili smo im pažnju. A danas, za vrijeme liturgije, puna pažnja, braći i sestre, na gospoda. Liturgija je svojevrstni duhovni fokuser koji treba da bude, braći i sestre, ona tačka koja privlači udarac uma, odnosno pažnju uma, da i um i srce budu privezani pripucani za sveti presto i za onoga ako na njemu veži svetu i časno trpe za sveti i časni žrtvenik jer na njemu se prinosi, braće i sve, gospod. Zašto? Radi nas i radi našega spasenja. To jest našeg sjedinjenja sa njim. Jer spasenje, braće i sestre, sjedinjenje se onim koji jeste spasitelj. Nema spasenja bez zajednice sa Bogom. Zato je liturgija uvijek poziv na zajednicu, uvijek poziv na spasenje. I sve angeli su tu da nam pomognu, braći i sestre, da to shvatimo, da se izvučemo iz laži, iz opmana, iz rastljenosti i da sa velikim poštovanjem i velikom blagodarnošću poštujemo gospodu. Da ga se ne odričujemo, braći i sestre, jer vidite, čuli smo u Svetom Evanđelju, čuli smo samoga Gospoda, zato ponavljamo da se nalazimo u prostoru carstva, braći i sestre, jer nam se sam car, pazite, nismo čitali ono što je rekao Arhangel Mihajlo reče Arhangel Mihajlo ne nego smo čuli da kaže reče gospod svojim učenicima dakle sam car nam se lično braća i seste obraća baš nama koji smo se sad ovdje sabrali i svim onima koji se danas nalaze u svetim hramovima slušajući isto ovo evanđelje na svim kontinentima, u svim pravoslavnim hramovima, danas Bog govori ove riječi. Ko vas sluša, mene sluša. Ako se vas odriče, mene se odriče. Ako se odriče mene, odriče se onoga koji je mene poslao. To su, braći i sese, riječi Božije i treba dobro da pažnju na njih. Jer učenici gospodnje, odnosno učenje gospodnje je učenje naše svete, pravoslavne, saborne, apostolske crkve. Tako da, ovo možemo slobodno da prevedemo na ovaj način što ćemo reći da ko se određe svetoga pravoslavno ako mu je ikad pripadao jevi koga se određe time što mu ne pristupa ne u nekim nacionalnim uskim formama nego vaseljenskim braće i sesto Bogu čovječanskim da uđe u zajednicu ne sa nekim grupama ljudi nego da uđe u zajednicu са ангелима и ангелима са срафимима и херовиними на то позива браћу и сестре православна вера никаква уске малоумне заједнице него велике заједнице браће и сестре ангелских кругова то је православна цркво и на то напозива svakog čovjek Poziva ga na veliku i carsku trpezu, veliku i carsku gozvu. Poziva ga da mu da hleba nebeskog, da ga najede i da ga napije tijele i krvi živoga Boga. Tu, braći i sestre, jeste i zemlja, ali tu su i nebesa i nadnebesna, braći i sestre, sile. Zato nikad ne smijemo da pravoslavnu crkvu vezujemo previše za zemlju i za vrijem. A vidite i sami da je zemlja i oni o zemljavog uma i srca uopšte ne razumiju, uopšte je ne vide, ne znaju sa kim imaju posla. I onda ustaju braći i sestre na crkvu, Ustaju na učenike gospodnje, ustaju na poslanike Božije, ustaju na svetitele Božije, na hramove, ustaju, braći i sestre, na angele Božije. Jer, podići ruku na vladiku, to je, braći i sestre, izazivanje legiona angelskih sila. Ko o vladici, o gospodu Isusu Hristu, ružno govori, ko diže glas na njega, što je izraz velike maloumnosti, ali uvijek ljuti, braćo i sestre, sve angela. Znamo, braćo i sestre, ovaj hram je posvećen majci Božijoj, njenom uspenio. Znate, vjerovatno, a možda neko i ne zna, kako je onaj avtomijen koji je jurnuo na kovčak sa prečistim tijelom presvete bogorodice, hoteći da je izvrne iz njega, zbog velike mržnje i bijesa, kako mu je akangel Mihajlo momentalno, znači čim su mu ruke prišle kivoto, kako mu je ocijekao obje ruke do lakata, i ostale su za vise, Na kivotu. Serafimski mač, braće i sese, Serafimska sabra Otkinova mu je Obije ruke. I tim Pokazala da se Na svetinju ruke ne dižu. To je, braće i sestre, Dovoljno svima da znaju. Ne mora Arkangel svakome ruke da otkine. Jedno, ali svi da vide i svi da znaju. Tako i danas, braći i sestri, ako ustajemo na crku našu svetu, ustajemo na samoga Boga, ustajemo na Majku Božiju i time dolazimo u sukop i sa svetim angelima, odričujući se vjeru odričujući se učenika Gospodnije, odričujući se crkve naše svete, mi se odričujemo, braći i sestre, i onoga koji je gospoda našega poslao, koji je otac gospoda našeg Isuse Hriste. A odričujući se njega, braći i sestre, mi se odričujemo svih svetih angelova. I oni se nas odriču, braće i sestre. Odričujemo se i svih naših svetih predaga. Odričujemo se, braće i sestre, punoće svetih. I šta imamo kao posvodicu? Imamo doživljaj, strašan doživljaj, koji opterećuje, braće i sestre, čitavu planetu, čitavo čovečanstvo, koje je danas Užasno odstupio od Bog, užasno odpalo od Bog. Imamo osjećaj usamljenosti, braće i sest. Velike usamljenost koja se produbljuje raznim oblicima psihoza, neuroza, depresija i raznih psihičkih i fizičkih oboljenja, raznih oblika rudiva. Ili druga krajnost, mada je suština ista, osjećaj braće i sestve velike oholosti, velike gordosti, koja je znak strašnog pomračenja. Jer samo pomračan čovjek braće i sestve, onaj koji ništa ne vidi, može da se gordi. To je znak velikog svijepiva. Jer samo slijepi ljudi su gordi ljudi. Satana je oslijepio, braćo i sest, i koga god on oslijepi, taj postaje gord kao on. Ne videći toliko veliko osmirenje, prije svega u gospodu našem Isusu Hristu. Veliko osmirenje Sina Božijeg, pa onda veliko osmirenje Majke Božije veliko smirenje svetih ангела čistih i presvjetljih angela, smirenih angela i smirenih svetite. I onda pod takvim nebom, braći i sese, smirenim nebom i na smirenoj zemlji, dugotrpeljivoj zemlji, imamo takav, takvu jednu krastu od čovjeka koji je umislio da je nešto koji se gordi, ne zna on sam čime, ali prosto neodoljivu potrebu da se gordi. To je, braće i sestre, posledica od stupanja, od vjere, od kidanja sebe, od bogo čovječanskog organizma, od tijele crkve, od tijela Hristovog, koji je crkva. Zato, braće i sestre, Treba se vratiti hramovima, treba se vratiti liturgijama, treba se vratiti praznicima, treba se vratiti istinama koje crkva rizniči u svom svetom predanju i nudi svima nama. I onda čovjek, braći i sestre, polako, postepeno otkriva da je on dio velike zajednice i da je osjećaj usamljenosti, potpuno nedopustiv i nemoguć. Jer ima, braće i sestre, mnoštvo svetih angela koji nas vole ako poštujemo gospoda našega i koji nam prave društvu, braće i sestre. Ima mnogo svetitelja koji ako poštujemo gospoda našeg, Isuse Hrista, hoće naše društvo i sa kojima se molitveno, srijećemo i zajedno славу Bogu uznosimo. A liturgija upravo i jeste to. Uznošenje slave ljudi u zajednici u ovom mikro obliku i u onom makro obliku, braće i sestre, gdje sva crkva, u noće crke uznosi slavu богу zajedno sa svetiteljima, zajedno sa angelima. I takav čovjek, braći i sestre, ne može da bude povesta. Ne može da bude ni gord. Jer gordost je uvijek, braći i sestre, izolacija. A smirenje je plod i posledica dobrovog društva, dobre zajednice. Kako ćeš ti da se gordiš kad vidiš svetoga savu kako se smireno klanja Gospod. Pogledaš sebe, pogledaš njeg i kako onda človek se gordi? Kako se gordimo pred svetim mučenicima, pred svetim ispovjednicima, pred svetiteljima naše crke, braću, i se smirenim, krotkim, dugo, dugo, dugo trpeljivim, mnogo milostivim. Kako se gordimo pred njihovom ljepotom, pred njihovom svetušću kako se godimo pred majkom Božijom, smirenom bogorodicom. Kako? Kako pred angelima, braći i sestri? To je nemoguće. Tako da je način izvječenja, metod izvječenja, terapija naše duše i našeg tijela, povratak crkvi na pravi način. I ona, braći i sestre, Srce se postepeno otvara i otkriva u sebi veliku tajnu, tajnu crkve, odnosno zajednice Boga, angela i ljudi. I u takvom ambijentu čovjek ne samo da pozdravi, nego i poludi od sreće, braći i sese, poludi od sreće, bude lud Hrista raditi. I upravo takvi ljudi za ovaj svijet i jesu godac, totalno otkačeni. I to je dobro, daj Bože, svima nama da odkačimo od ovoga ogudila svjetskog meteža i od ove povesti i smrti svjetske. Da odkačimo jer prosto je nemoguće da čovjek uđe u ta sagledavanja da, da živi kao redovan ogudak u ovome svijetu. mora braći se sese, da se izdvoji prije svega srcem i umom. Jer ono što mu se nudi, to su stvari. Otvare mu se nivoji, nebeski nivoji. Počinje malo po malo i sa svetiteljima da opšti. Počinje i sa angelima komunikaciju da ima sve moja vapše, braći i sese i majku Božju, da razumije i kroz sve i Bogu da se približava. I takvi ljudi, kao da nisu od ovoga svijeta, i nisu od ovoga svijeta, misli su im na nebesima, um na nebesima, gore imaju srce, kako nas sveta liturgija poziva. Tako, braći i sestri, ovu današnju svetu liturgiju, koju služimo zajedno sa Arhangelom Mihajom i svim svetim nebeskim silama odslužimo na taj način što ćemo zajedno braću i sestre sa angelima pojati pobjedničku pjesmu pojati kličući i uzvikujući pobjedničku pjesmu svijat, svijat, svijat gospod Savod iz poln nebo i zemlja slavi tvoje i kažu da je na jednom na liturgiji na Svetoj Sinajskoj gori, kad je došao trenutak da se pjeva i uzlikuje pobjednička pjesma da su Sinajski vrhovi, braći i sestre oko pola sata odjekivali jer kad su ljudi govorili svijat, svijat, svijat gospod Savod da su istom tom trenutku bukvalno u harmoniji sa ljudima, u jedinstvu sa ljudima, i angeli pojavu. I da su sinajski vrkovi odjekljivali pola sata, to je zapisano u arhivama sinajskih manastira, da su gore odlijegale od angelske himne. Istina to nisu čuli svi prisutni na toj liturgiji koja je služena na vrhu Sinaja, ali neki sveti oci koji su imali otvorene uši da čuju, čuli su braći i sestre i zaprepastili se kako angeli zaista učestvuju u svetoj liturgiji. Učestvuju onoj na Sinaju, učestvuju braći i sestre i na ovoj koju služimo ovdje. I ove crnogorske gori odjekuju braći i sestre tim velikim himnama je se pjeva angelska pjesma je pjevaju ljudi i angeli velika trisveta pjesma u kojoj slavimo trisvetog Boga. Tu pjesmu da slušamo i onda nećemo slušati ove satanske, adske pakvene melodije, pakvene komentare, paklena buncanju, nego će kao što i na nebesima tako i u našim umovima i u našim srcima odzvanjati tri sveta pjesma. Pjesma kojom slavimo Boga naše i Boga svetih angela, oca, Sina i Svetoga Duha. Kome neka je slava i sada i uvijek i uvijekove i vijekova. Amin.